Глибоко вразило всіх оповідання «Прийде волі», хоч усі вже й вперед знали з неясних слухів, яке нещастя склалося з їх побратимом. На всіх лицях видно було під час оповідання всі переходи чувства від непокою до найвищої тривоги й розпуки, так само, як усі ті переходи малювалися на лиці оповідача. А коли прийде воля замовк і, заламуючи руки, став серед хати, мов німий свідок великого проступку, то й всі мовчали, мов прибиті, кожний, очевидячки, ставив себе в положення товариша і старався таким способом збагнути всю глибінь його жалю і муки. Але порадити... Що вони могли порадити йому в тім ділі, де вже не було ніякої поради, ніякого виходу, крім смерті? Як вони могли повчити його, на яку дорогу направити? Перший отямився Деркач і хопив за свої палиці, щоб і справу закарбувати. «Стій, побратиме, Деркачу», – сказав нараз рішуче Андрусь Басараб. «Сего не карбуй!» Деркач поглянув на нього недоуміваючим поглядом. «Не треба», – сказав коротко Андрусь, а відтак, звернувшися до побратимів, спитав. «Чи більше ніхто не мав що сказати?» «Ніхто не обзивався». «Значить, на нині бесіді кінець. Розходіться по одному». Але помимо цього зі звання, ніхто не рухався з місця. Всі якось дивно ззиралися по собі. Андрусь грізно поглядав на них, не знаючи, що це значиться. Аж ось піднявся з місця Стасюра, найстарший споміж побратимів. «Слухай, побратими Андрусю», – сказав він супокійним голосом, «о чим то у нас межі побратимами семи днями бесіда йшла?» то не від себе я тоді буду говорити, але від усіх. Знаєш, як ми зібралися докупи громадити людську кривду і судити робітницький суд над тими, котрих не можемо позивати перед суд панський? То ти обіцяв нам, що скоро набереся відповідна міра недолі в народі, ми зробимо її обрахунок, щоб знати, для когося міра наповнилась до краю. Чи так? Так, відповів Андрусь, якось неохідно. Отже ж ми все трохи не рік громадимо карби на людську кривду, по братим Деркач позакарбовував стирту палець, а коли ж питаємо тебе, буде обрахунок? Не час іще, але живо час надоспіє, відповів Андрусь. А живо, живо, нім сонце зійде, роса очі, виїсть. Сам бачиш, що наші гнобителі, збагачені нашою працею, починають собі чим раз гордіше. Пора, щоб від нас мали хоч погрозу яку. «Буде погроза», – сказав твердо й спокійно Андрусь. «Яка? Коли?» – роздалися з усіх боків питання. Це вже моя річ. Почуєте тоді, як діло зробиться, а наперед отім говорити не приходиться», – відповів Андрусь. А до обрахунку також недалеко. Адже мусить дубець підрости аж до тої хмари, Щоби в нього грім ударив. Чекайте ще трохи. А тепер добраніч. Всі побратими добре знали залізну, Рішучу натуру Андруся Басараба. Знали, що на його слові можна полягати, І не допитувались далі, а тільки зібралися до виходу. «А ти, побратими, прийде воля, зістанься ту. Щось тобі буду говорити», – сказав Андрусь, а не лиці бідного парубка блиснула якась радість, мов надія виходу страшної муки. Розійшлися, по братими Тільки старий Матій сидів у куті під стіною, а давно погаща люлька випала йому з зубів і лежала на поділку. Так само Андрусі і Бенедіо сиділи мовчки, кожний на своїм місці, кожний зайнятий своїми думками. Тільки прийде воля, стояв коло порога з лицем мертвецьки блідим, і з заломаними руками, стояв, як живий образ болю, і ока не зводив з Андруся Басараба, немов від нього ждав не знати, якої пільги. Матій Перший приступив до молодого парубка. «Що ж ти, небоже, гадаєш, робити?» – спитав він м'яким співчуючим голосом. Прийде воля глянув на нього з виразом непевності на лиці. «Або ж я знаю, що робити та й що діяти?» – відказав він зломаним голосом. «Смерть собі зроблю, як не зможу, бодай, пімститися на своїх ворогах. Скарж їх до суду!» «Найзлодії хоть посидять», – дорадив Матій. «До суду?» – обізвався понуро Андрусь. «Ну також добра рада, до суду. І хоч би їх там і позасуджували, то що? Посидять по пару місяців та й вийдуть, і ще й вдвоє будуть мститися над людьми. Але чи їх позасуджують? За що буде їх скаржити в суді?» коли сам не знає, що вони там дівці зробили. А хоч би й то сто раз знав, то де має на це свідків, як їм докаже? А може дівка сама з власної волі зробила собі смерть? Або може Бог знає, яка то інша була причина? Ех, Матію, Матію, з твоїм судом! то треба іншого суду, іншої правди. На ті слова матії мов справді побитий, схилив сумно голову і зітхнув важко, немов мов помимо своєї волі і охоти, мусів признати їх правду. А прийде воля ще пильніше, глядів на Андруся і ледве чутно промовив. «Так, побратиме, і я так гадав, що свідків нема ніяких. Ще, каби хоч вона жила, Господи, каби вона жила». Але ви знали, яка вона була горда та неподатлива, ніякої ганьби, ніякого згірдного слова не могла стерпіти. Ну, але що ж мені робити? Що діяти?» Андрусь взяв його за плече і відвів до кута, моргнувши Матієви, щоби відступився. І відтак зачав йому щось тихо шептати до вуха. І видко, що немалої ваги мусили бути Андрусеві слова, коли молодий парубок від них зразу поблід ще дужче, далі почервонів, а в кінці, тремтячи всім тілом, немов у димниці, залився голосним плачем і гаряче стискаючи Андрусеву руку, викрикнув: "Так, твоя правда, братчику, іншого виходу нема. Так і зроблю і найдієся зі мною Божа воля". «Тільки зручно, розважно і сміло, а нічого нема боятися. Всі ми під Божим судом ходимо. Божий суд на всіх рівний і справедливий, тільки людський суд не такий. А тоді, тоді побачиш, що полегшає. Ну, а тепер іди вже. Добраніч!» Прийде воля мовчки поклонився і пішов». Андрусь перейшовся кілька разів по хаті, силуючись надати своєму лицю спокійний вираз, хоч, очевидно, і сам був до глибини зрушений. Далі приступив до Бенедя і випростувався перед ним в цілій своїй велетній поставі. «Ну, ви бачили нашу роботу?» «Бачив. І що ж на все те скажете?» Бенедю звісив голову, Мов хотів зібрати докупі розсипані думки З усього бачу, що ви щось страшне і велике задумали Хоч сам собі не можу вияснити Відки все у вас взялося Відки взялося? ге ге це довга історія Котра, впрочем, і не належить до річі А відтак, чи буде у вас досить сил Щоби зробити те, що думаєте Ми сіємо а чи сім'я зародить у троє, чи в десятеро, сього не знаємо. А відтак, ще одно, Бенедьо запинався в мові. Чи подумали ви над чим? Е, над тим, що саме найголовніше? Ну, яка користь і для кого користь буде з вашої роботи? Андрусь пильно поглядів на Бенедя, а далі засміявся гірким сміхом. Хе «Ха, -ха, ха, яка користь, а конче мусить бути користь? Ну, я так гадав, відповів спокійно Бенедю, що коли що робиться і розважно робиться, то трей погадати, чи і для кого буде з того користь. Ха. Вольно й вам і так гадати, а я так гадаю. От це мене тіснить ворог з усіх боків. Виходу мені нема ніякого. Я набиваю стрільбу. Чи заб'ю нею ворога, чи себе самого, то мені все одно. Ні-ні-ні, підхопив живо Бенедьо, все так з вас говорить сліпа безвихідна розпука, а не розвага. Бо чи дійшло аж до того, що нема ніякого другого виходу? «А хоч би діло і так стояло, то чи гадаєте, що все одно забити себе або забити ворога?» «Себе заб'єте? Ворогові радість! Ворогові легше та простовольніше!» Тепер на Андруся прийшла черга звісити важку голову і збирати думки докупи. «Твоя правда», – сказав він в кінці до Бенедя, Тут треба подумати». Хочеш бути нашим побратимом і думати разом з нами? Вашим побратимом, а не, не сліпим знаряддям вашої волі? Ні. І щоб вільно було кожному думати, що хоче, і другим говорити, що думає. Все у нас і так тепер вільно. Адже ти чув нині? Так-то так. Але я ще раз собі те вимовляю. Собі і кожному. Добре. Ну, а на таке то буду вашим побратимом. Буду думати разом з вами над тим, чи нема для нас виходу з великої всенародної кривди.